Panama, Panama Papers, hauek dira gaurko itzak, bai prentsan, bai xare sozialetan ere Panama Papers denetan agertzen da eta komentatua den izena bon. uh, da. Egeran, hasta peinan erakurritu da Panama Papers xare sozialetan agertzen dira etengabe, Ez dakizu sobera zertaz, ari diren, bainan aipatzen da. Nei gabe tipi bat, uste bainoen talde berri baten izena zela, musikal talde berria, super talde bat, denek aipatzen dutena, dena, barnean bazelako Lionel Messi, platini eta kofi ananen semea. Bez, Panama Peppers, Bernadetek ere aipatzen zuen orain txetan, gordetuak ziren informazio batzu, argitara ekarri du mundu osoko kasetari talde batek. Zer da hemen pasatzen dena? seininitz dutenek oraindik gehiago show sukan dezaten manera bat offshore konduak dituenen izenak agertu do dituztenen izenak agertu dituzte. Mozak fonezezka. Deitu abokato kabinetaren dokumentu gordetuak dira hemen agertu. Panamako kabinetea da Gertu ziortko ditna beraz Panama Papers afera. Hemen arte artesigitzen duzuen. Abokatu kabineteunen honen berezitasuna, Be, diruak udeatzen duela, muntak eta berezi bat zuen bidez, sortzen ditu offshore sozietateak eta diru hori, ezkenean, autoritateen begipetatik desagertzen da. Bon, ez da bizik isimple ulertzeko, Le Mond kasetako, kasetari batek ere parte hartu du inkesta untan eta berak, espikatzen du, guti gora bera, beraz, nola Le principe, c'est que vous créez une société, par exemple Panama, comme c'est le cas ici avec Mossack Monseca, mais vous pouvez aussi aller dans les Bermudes ou dans un tas d'autres endroits dans le monde qu'on appelle des paradis fiscaux, dans lesquels vous allez créer une société qui, en fait, sera une société fictive, qui va détenir pour vous un compte en banque. L'intérêt, c'est que du coup, votre nom n'apparaîtra pas eske se sera la societate ki detien da konta e pa vu Ara ber la societatea agertzen da zuen sosietatea da baina hori neork eta taqui zuen izena, ez da agertzen zuen euh, teknika bat eh, proposatzen dut zitzen chuschapikate gordetzeko diru hori deklaratzearen berrik ez beraz ez, beraz aberatasun abe abe gillago kantari, artista politikari imprechaburu ala kirolari ainitzen izenak agertzen dira baina kazetariak espikatzen duen bezala zenbaki batzu emaiteko eh, ba horreinik agertzekoak. Irurogeita Masei estatuetako euntazazpi edabideak lanegin dutelgarrekin eta mundu mailako inkesta hortan. Irurogei kasetarik behatzi labetez lanegin dute. Tartean adibidez, cash investigazio eman kizuna, bihar uh, Franz 2 katean edatuko dutena eta horreire informazio berri bat zua gertuko dira. Nundik eskuratu dute kasetari hauek informazio hori, xalatari anonimo batek pasadizkiete, xalatari Zatari milikari, xalatze positipo bat dela erraiten aldugu hemen ala ere. Amerika Ka bost milioi dokumentu badira orotarat. Lehen aldia da hain dokumentu sekretu agertzen direla, Wikileaks, Swisslicks eta hoiek denak helgarrikin gehiituz berharko purura teltzen dira horgeera nahi du gauzainitz. In informazioi niitz, oraindik badra hedatzekoak agertzekoak eta txebaitekoak astentzeak ere poliki-poliki ateroko direnak informazioak niago izan dituzte poliki bota eta ez dena kolpe batez eta hilabete zomaitzuren buruan ere gehiagoa gertzenan lehita izke. Beste zemakibat, ama bi estatu buru balitaizke izke zerrenda hortan, eta euntaberoita iru arduradun politiko, adibidez Maurizio Macri, Argentinako presidentea bere eriko korupzioa lurperatuko zela dirazi zuen, ez du aspaldi. Eta balitaike ere Frantziako alderdi politiko lodi bat ere zerrendan izaitea. Ondoko horrenetan jakinaraziko dutena iduriz. Beste batzu oita emisortzi urteko fitxirak dira hemen horotarat berreunta amalaumila Sozietate Offshore. Ez gehiago, ez gutxiago. Espero dut Estela François Fillon agertzen, eh? zerrenda hortan joen ukantariak ez zuen jakinen gehiago norentzat bozkatu. Serdiote, j'picatzen dut. Renault saute aux nougies, franchit Cantaria, qui son ordre ne se goûpicatuko eskerriaga. Et Hop, zubia, traveshkatzen du eta a filion autatodu. El batean egiten du filion gizon zuzenadela egasco et republicanovate. Moi je crache dedans et je crie un bleu marine me fait chermer. J'aime pas le la justice et l'armée. C'est le point main qu'on verra marcher Avec les connards qui vont aux urnes J'vois dire celui qui les fera crevé Moi ces jours-là je reste dans ma turne Rien à foutre de la lutte de crasse Tous les systèmes sont dégueulasses Je peux pas okay, encaisser les drapeaux Quoique le noir soit le plus beau La Marseillaise même en reggae Ça m'a toujours fait déjoler Les marches militaires ça me déglingue Et votre république moi je la tringle Mais bordel C'est que j'ai mis mon flingue Ta ta ta ta debista koputz hutsa utz, iratiko hitza pitz. Hitz eta putz hortan usten dugu eta oraines nebeltzen entzen dugu Berniteker orintstan aipatzen zuen heri urratsek, bere kantua, urtengoa argitaratu du, bideoklipa ere dattu du aipatu hemen Baionako karrikketan Baionako etxe pare izeoan filmatua izan zela eta lekantua entzuna egon zi. zatino bat,jalalgi behitzen da kantua urtengo lema eginkattzenak. Emen ez niretzaren kantua, hauken laguntzarekin irudiak xalean dituzien. buruan duzuesek goganaziatanek gialgi daitzen da esnebeltzaren kantu hau erri urratxoma jatzaren sortzian kasik gogoa maiten du edanik anizaitea Txertoaz, mintzatuko gira gaur txertoa, be denen, azkenean denak onkituak gira, horrek Eta bereziki, be burasoak, be augaren txertatzeko momentuan, autu bat egin behar baita. Naiz eta momentukotz behartua izan. Hurri dena ipatuko dugu, irait Zufi zurekin. Arra txalde Txertoa, behartua, behartu beharrote da, ala ez, momentuz parte bat behartua da, ipatoko dugu. Uh, esta baita berriz abiatu da, francesz uh, gobernuak, proposatu bait nahi luke iduriz, fea marisol turren uh, francesz ministroak, txertoa uh, ez dadin uh, behartua izan, txerto bat etaz ari gira bereziki, behar du nortik, hasten argira, iraitz uh, dete polio, huri da, hastapeneko uh, txertoa, behartua dena? Behartua dena, dete polio da, bai. bai. Zer da txerto hori? Uh, iru eritasunen kontrako uh, txerto bada, diftehi, tetanoaz, polio mielit. Iru eritasunak uh, ez dut guna gehiagoa eh, azken finantzen, da jontu desagertu dira txorto ieska bai? uh, da. bai baina energia iniciala ino dira, eta jende ainitz oino hortas hiltzen da eritasunak uh, ez dira bate eritasun politak zer dira eritasunurik Beraz, das difteria da angina bat uh, bakteria baten um, eta ginez den angina bat eta hiltzen gira hitoz, eh, lepo or, inguru hau uh, inflamatzen da eta itotzen gira Mm -hmm. Tetanoz hori gehiagoen zuten duguz eta hori da bakteria bat ere baina bainan uh, atxamaiten dena lujean, beraz denetan, eta beti bat dena, eh? eta hori uh, sartzen da min batetik eta horiek uh, toksina bat uh, sartzen dugok putzean eta horiek uh, uh, buru moina sistemaguzia hausten um, duz. Mm -hmm. Beraz, hori eritasun, askilaria eta poliomelitori beste behar bat, uh, virus bati uh, lotua dena eta horrek um, uh, paralisiak edo eriotzaerera giten uh, dituenak. Mm -hmm. Ados, borx. Diakinik dela uh, uh, edatzen alden eritasun bat. Ah, besteakaz. Uh -huh. Bon, gaur egun, eriten zinuena, hori ez ditugu gehiago ezagutzen eritasuna horiek, yes. pentsatzen alda txertatze masiboari lotua dela, beraz? Bai, argida, ori... eh. txertua behartua den, edo egiten den errietan eritasuna horiek ez dira gehiago ageri eta behartuak ez ziren lekuetan leku edo egi pobreetan eta uh, txertuak eziren likuetan, edita son oiek, eta interneten begiratzen uh, baduzu duzu, ikusiko duzu uh, ze irudi badean eta benetan uh, itxoskeri batzuk dira. Mm. Bon, Iraiz ez da bakarriketo erigun, hartuz izten bezala, eta horra um, e, ipatzen nugu beraz DTP, DTPolio hori txertatze hori behartua dena gaur egun, Frantses Luraldean. Uh, Batzuek autua egitenute be txertatze hori ez egitea, nahiz eta uh, be ez, ez den legala askinen. Be... Be, legala ez dena da txertu oiek uh, ez egitea. Janai uh, dut, kolektibitate, edo zen kolektibitateetan sartzeko, beraz, kolektibitateak janai dut, uh, aurkzaindegi, eskola, nu edo uh, zaintzaile baten uh, eskusteko zurauja, uh, txertoiek behartuak dira. Mm -hmm. uh, txerto oiak, arazoa da, txerto hori eh, laboratorioek ez dutela gehiago komerzializatzen. Eh, jaiten dute, direla, enriptioak doztok, brimila, sortzitik. Mm -hmm. Beraz, iru, uh, editason hori kontrako txertoa, Ez da gehiago atsema itena alem. Eta arazoa da, beraz orainan, jende hainitza uh, kesatzen ari dela. Ez zin baita gehiago egin uh, txerhtu hori bakarik. Eta orain egin den txerhtu bakarik beste iru eritasun erantziditu uh, txerhtuan. Eta oiek behartuak ez dirinak. Mm hori -hmm. da gehien gehiago, polemika. Zenta hor, uh, adibidez uh, beriki zandaolako kondanazio bat, uh, buraso batzuek, bi hilabeteko presonegi kondena, uh, kandute, uh, spaitzuten, noien aurra txartatu nahi, uh, spaitzute bakarrik DTP hori egiten nala. Hori da, gero, uh, uh, bitxia dena da txertu hori ez egitean, Ardura bat hartzen duen, gurasoak soak, dena. Azken fina nahi izkoan ez duen pertsona baka ja bere aujada, zenta orain ala ere gehenak txertua badute, beraz babestuak dira. Baina eritasun horiek, hor dira, oinu, jane, dut, denak dira bakteriak, uh, adibidez tetarnoza da lujearik, lujean, zuzenean atxemaiten den bakteria bat, aur guziak jostatzen uh, dira uh, lujean, edo hasten dira erikibiltzen da hori, eta beraz, ahiskoaren zartzen den uh, persona bakarra, da txektua ukan ez duena, mm -hmm. beraz, gura soaren ahdura da. Uh, Lege diak egia da, uh, uh, ez dute haiten uh, gabekeria da, azentazken finan juliamendu bat izango lirateke, da autu bat da, baina uh, Berdin, bai utzi beharko lukete autua guraso hai. Ala ere, guraso gisa, azpimahatu nahi dut ala ere, eritasun horiek, desagertu direla, txerhtuai esker, eta ez bazian izan um, txerhtu beharktu horiek, eritasun horiek, oino hori entziren, beraz, bada aldekoa eta kontrakua, ala ere, um, biziki eritasun lahiak dira, oino hor direnak. Bera zeipas, aki txuwera zerpen chatu berdena. Mm. Ze aurraskinen berliteke ere entzun, be txertuaren aurka direnen hitzak. Bai, so, bista berliteke. Zenako aurka dira. Gero txertuaren aurka dira ere uh, txertu hoietan uh, adjubant batzuk badirelako eta hortan aluminiak hiltza ipatzen da, eh? mm -hmm. gehigarriak. Aluminioa eta aluminioarekin lotura batzuk egin dira uh, bieritasunekin, berezik izklejo zanplak eta uh, autismoarekin. Mm Horiak -hmm. bon, diru dienez, frogatuak ez dira. Beraz, bon, gero, badakigu zer nolako gezujak reiten aldituzten eta betidu da hor da, baina berez, uh, ega iten daukutena da aluminioa, Eta autoishmoat azklerozen plakoren artekoloturariak zuzenik ez dela. Mm, bai? Bai, no, dut da beti hor da. Ez dute, alerantziko erranen horiek dituzte saltzen ondotik. Ez, gero aldiz, erraiten dutena, eta mediko guztiak erraiten dutena, da uh, zero ahiskurik uh, ez da. Jena idut, uh, edozein uh, tratamendu hartzen, beraz txertuak ere, beti, bada bat mm -hmm. Eta ezagutzen dira, eta ezagutuak dira, eh, laboratorioak ere ezagutzen dituzte, Badira beti uh, txertuen e, eraginaz, uh, oso geizkia zahediren aurk batzuk txertuaren gatik. Eta horiek uh, badira ere. Mm -hmm. Gero proporzionalki hartuz, malerushkiz, eta proporzioetaz behar da ere. Ez dut pentsatzen txertuak... Proporzionalki ez dut pentsatzen txertuak eriotz gehiago erigiten duenik, adibidez uh, uh, tetanosa behizel du balitz. Ez dut pentsatzen... Um, propursuetan konparatzen aldirela gauzak aipatzeko ala ere galdera urukurra orain gaurgikun Uh, egiten dena, behartu beharrote dira. Hala ere, zenta hor momentuz uh, DTP-a eberaz uh, behartua zira egitea. Ez bauzu egiten kondenatoa izaiten altzira, ikusi dugun bezala hor adibide hori burasso horiekilan. Hortan, behartu beharrote da, arriskutsua ote da, uh, da uh, burassoai libreki ustea autu hori edo... Segur dena da gutio txartua egin eta eritasunak jago dinen da. Eta badakigu ere um, behartuak ez diren gauzak hainitzetan ez direla egiten. Uh, edo ez baitugu pentsatzen, edo, uh, edo batzuk bat duterako ere argiki uh, argumentazio batu. Horiak errespetatzen dira baina askotan uh, aukak ditugularik hartuak gira hainitz gauzetan. Eta urako gauzak hainztena genituzke. Nik beldurra dut eritasnoiek berriz jitea. Eri hainitz boko katzen nira txertoiek ukaiteko. Oien gizerteaz, gehiagortaz, hiltzeko eta guk, gibelera egingo genuke, hartuz ahizkoa editasunoiak berriz diti aboraz. Zetakit, sobera, logikarik baduan. Bortxatzea, behartzea, ez ene ustez, metodo ona denik eraz? Fe... Baita ez, eta behartuz, uh, segurtzira bedaren denek egiten dutela. Beti kontutan harturik... Uh, Besten argudioa, badira ba bigaia bi hor, da txertoak ere duen eragin txarra, eta ondorio batzu ezagutzen ez direnak, eta ez direnak sobera ipatu nahi ere, pentsatzen dut ere hor badela laboratorioen errola handia, dete polio hori ez da existitzen, gehitu ituzte. Hori beste. deia berkolukete berri zegin, deia berk, normalki, oiak behartuko behartu, behartu beharko genituzke berri zegitan txerto hori, Bakarik erita son hori enkontrakua, eta hor aldiz autua utzi edo hori bak regin, edo besteak erantzi. Hori deia hor bai autua utzi behar da. Eta laboratorioi hori behartu behar zai ez. Hori badakite egiten, eta esprez 2000 sortzitik geiteaz tutelagiago uh, lortzen erantzun ten galdera di, bo, eza hori biztenena ez dela egia. Gero, egia da, ez tabaida dela dete poliori behartu ala ez. Nik... Uh, Gogo haukango nuke, reitea bai, egin behar da. Bai, egin behar da, zenta benetan, eh, ikusten dugularik, sedes maziak egiten dituena eh, beste egietan, eh, ikusten dugularik eh, zer eh, pena eta tristezia eragiten duen, eh, eriotza edo eritasunoiak uzten dituzten, eh, elbahitasun horiekin, eh, ahiskua hartzea, ezakitea. Hmm. Oh. Nik e dut, nut nere lanean ba kitsu um, beste zerbait eta oraingo jende hiltzen zaen tuberkulozarekin. Uh, ere, uh, momentu batez, beratu hasena eh, kitia txerto ta orri galdi tuda. Berri sorda elitashuna Eta egia da, batzuak oso gaizki pasatzen dute eritasnoekin, batzu hiltzen dira tuberkulozarekin, orain, eh, jaren behar da, ez ematen du, e, bedezik Euskal Herrian, Kambon eta Olako Lekuetan beti izan dira, joztuki de zantr do tuberkuloetan entzuten zen, ematen du girela erdiarroana. Mm. Menan, horiek berriz, uh, kasik uh, leku batzutan irekiberkoli da tezkezen, berriz hor da eritasno Eta eh, lotua da zuzenean gelditzea gelditzeari. Mm -hmm. Beraz, bai, kontrakoa taldekoa biak badira, gero, nere ustez, behar kolidateke laboratorioa behartu eh, emaiten eh, bakarrik iru eritasuno oiekin lotua den txertoa. Mm. Gero, hor sos kontu bat da, eh, bistan dena, eh, baina. Nere ustez, eh, behiz hasten bagira, eta badira, eh, izan dira, ikusi dute eh, Frantzia mailan bereziki diftehik asu bat, ustute, Leon inguruan, eh, aurzain degibatean, eh, bon, katastrofikoa da katastrofikoa da, ez da gainera araztua da, de hainitzen zat, DT polioa ipatzen dugularik ezakite zertaz arigiran. Badakite dela txertu behartu apena ezakite zer eritasun den horien gibelan. Eta eritasun bizikilatzak dira lehen epidemiak eta eragiten zituenak. Imaginatua dibidez, ez bat zen gehiago egiten jaz ma, eritasun horien kontrako txertua animalea hainitzeak hai. ez dute egiten. Eta entzutan dira, horrein nik kasu batzuk, inorkaz batzuan egiten Uh, Zagit, direk kusia itugu filma batzuk, kora koheritasuna agertzen zelarik, ba, zirabizik heritasun politak, gara ere. Zagetik filmak dira gero, egizu. Bai, baina nua, e, <laughs> realitatetik lotuak egien bat, baina da, bon, laboratoriai utzi behar zaierea entzinamendu bat egin dela txerto, eia, eskar gero, arazoa da, horren inguruan, erabiliak direla, sosa gehiago egiteko, eta hor baina. Gara, eh? aldera hor da, duda ere hemen da iraitz Zufia uh, Urgerena behintzat eta uh, bestelako iritzi batekin direnak ere izan behar dira bistan dena. Bai, bat dira, bai, txerhtuaren erabilpenaz eta behartzeaz. Behintzat milezker, txaldeuntan gurekin egonik iraitz. Zuri, adio. LASTER GOSÉ LUIS AIS PURURI ITZA IRITZIAREN TARTEAN eta lez gure gomita Josu Joaristi izango da EATSE BILDUKO uh, AUTETSIA TA EUROP PARLAMENTARIA GORTSIKAN TZEN BESTE EUSKAL MILITANTE BATZUekin GORTSIKAN BAITZEN ALEREN TOPAKETA HORI AIPATUKO DUGU SEKIAGO LASTER BOSTAKETERDE EUSKALI RATIETAN berriak ZUREKIN BERNADETAR gaina. Jarretik goiti pauen munduko petrola eta gaza kompainia ondienak bilduko dira, itxaspetik nola eka juriek atera, hortaz mintzatuko dira nagusiki, baina noren parean kontra gailur bat ere muntatua da, akzio non-violent kop ogoitabat eta bizi mogimenduek antolatuik, bosteun bat presuna bilduak, bortizkediarik gabe, kompainien gailurra tra batzea itzemaiten dute, eta lehen ekintza bat finkatua dute Horiareguerdiko pauen. Panama Papers aferak bazterrak munduko hainbat dirudunen jukutriak agertzen ari dira, hainbat izen plazaratuak horien artean dorostiako real futbol taldea, sistima hori baliatu lukeela, jokolari batzuen pagatzeko, bai eta ere berak eta futbolari batzuk zerga gutiago pagatzeko, realeko arduratunek ukatzen dute dena. Ier societateak lehen langilea hartu du energia energiabergjistagiak sustatzen ditu ja nola eguzki panelak ezaagste ilatuetan bastimendu batzuetan baan ere sailortan ari diren enpresa batzu diruz lagunduz nor nahi parkzuek izan daiteke akzioak hartuz. Hondarribiako hemekki elkarteak Greziako migranteen alde egiten duen jantzi, oinetako eta estalibiltzeak arrakasta handia du asta bat gehiago eginen dute ono, greziarat heltzenari diren ejefusiatuek behar dituzten gauzak biltzeko Ipaeskualegian ere elkartasuna segitzen angelun solidagite migran etorkinekin sortu begi da kolektiboa eta bihar aurkeztuko dute. Jalgi herri urratxe 2000 amaseieko kantua eta bideoklipa ezaguta azidute egun donostian esne beltzak ekoiztu kantua, aukten go herri urratxean lehloa izanenda, Bernat hitzak hautatu dituzte, aukten Etxapare liceo Berriaren alde izanen beita senpereko hitzordu ezaguna maiatzaren zoxian. Utsumandokan. Utsumandokan, Charles Bidegain, agertuko saikula urdine hitzaekin. Siveu terresne sonut, kasu jente <tieden> urdina da. Eran edo, edo, estela uxurek bia, biaz badu kolore, siki, nitsura servait edo ideietan urdinadera falsu zerbait. Eneko bide gaine Kamalaueko gerla dela eta azken aipaldia ekarriko deiku hastehuntan. Frantziak fisikoki euskal herriari egin dion kaltea etzen hor duan hasi, eun urte lehenago ere bertze 6.000 euskaldun hilziren Frantziak miseriara kondenatu zituelakotz, Frantziako ira urtzan bertze 2.000 bat euskaldun hilziren Deportatu zituztenakotz. Frantziak e, e du Euskal legian genocidio fisikoa ere. Josu Martinez Zekaldiz leho berri bat idekiko Euskal militanteen ihesaldia dela eta hau haikuan ikako militanten ihesa paueko kartzelatik. Didiaren eriotzarekin oso unkituak geratu ginen. Eta horrez gainera gabiren arrestatzea ere bazen. Poliziaren ekintza zaituziari erantzun eder bat ema behar geniola pentsatu genuen. Utsumandoka ir <muchas> Euskali Irratietan, a este hartez, saspitan, lauetan. Utsumandoko... Erri el cargo Bacaraz estabaida zuzenean Euskali Irratietan a pirilaren lauean kaweko sortzietan. Laue usapes pares pari. Barteli Myager, Lucien Delg, Daniel Otzomendi eta Michel Echevest. Eleparen kontra Edo Alde Ez tabaida euskal irratietan, apirin laden lauean gaueko sortietan, kanal du laguntzarekin. Xarri duzie berazit zordua, eta orain itzata putzen beti. Itzata putz, itzata put, itzata itzata putz, put. itzata put, itzata putz, itzata put, itzata putz, itzata putz, itzata itzata Prentxa interneten zer dira gai nagusiak prentxan eta berriaren gain nagusia. Uh, dialgi, basora, deiak kardaztuko du erri urratx aurten Mereneteko rentzitan haipatzen zuena. Uh, Donustian aurkeztu baitute erri urratxen akantua aurtean ez nebeltzak egin duena eta beraz bideoklipa ere aurkeztu dute emaia zaren sortziko itzordua beraz aspi marratuz. <tibit> Langile bat hilda aroitzen hau bigarren gai a berrian, abeletxe batean lan iztripua izan du, ondea makina batek harrapatua izan da. Nazarroko Gobernuak jakinarazi duenez beraz lan iztripu hau berrian. Euripean abiatu daldiz Euskal Eriko Itzulia etxe barriatik. Horire berriane unta berrogeita lau kilometro egin berko dituzte lehen etapan cirindulariek. argiren bistalde nuit debout mugimenduak lehn acheté Espainiako hemen hama bosta eta estatu batuetako okupi mugimendua ekarri ditu gogorat, hortaz, beraz, mintzatzen da hemen argia eta bestalde errefusiatu krisi globalaren sailan. E, Aktualitatean gaur errefusiatuak turkiarat deportatuko dituzte hastelen untatik eintzina. Amet Davutoglu, Turkiako lehen ministroak jakinarazidu, egun deportatuko dituzela lehen bosteun errefusiatuak gresiatik Turki arat. Uri beraz haipatzen du, hemen argian eta loturiko hainbat artikulu ere atsemanen dituzie, Atenasko portuko errefusiatuen kampamendua ustuko dute sasoi turistikoa baino lehen adibidez, hemen titulu hau edo beste hau ere errefusiatuak tiroka hiltzen ari da Turkiak bere mungan. Panama Papers, menere haipagai argian realarekin bere ziki, realak ordainketak paradixu fiskalen bidez egin zituela gerian behiz ere. Realak beraz, uh, berak baliatu zituen atzerriko jokalariai ordainketak egin, eta bai hauek eta baita klubak ere hogasunari diru gutiago, ordeintziko beraz, uh, bere zergak gutiago. Pagatuz hemen, eta Panama Papers ere, biztanda azudu ezten gai nagusiten hori untan, eta uh, argazkitan beraz agertzen dira, nor diren pertsona nagusiak hemen aipatzen direnak, eta lehen haipatu dugu, baina Xi Jinping adibidez Txinako presidentea, David Cameronen Aita ere barne barneda euh, Argentinako presidentea, Kirol Mundua ere, Lionel Messi eta Platini adibidez, eta bar, eta bar, den aden zudezten adibidez batuzie hemen titulu hau, eta beste edabide guzietan GUSIETAN ERE Kaseta puntueu šen aldiz, uh, gaj, ašte buru un... Uh, pasaden aste buruari begira baterak erritarrak batuz hiri elkargoari bai erraiteko dea luzatu du baterak laure bat pertsona batuzituen, horlarun uh, batean antolatu zituen lau elkarretaratzeetan bai honan oztaritzen ziburun eta oskaseko mendatean antolatu ekimenekin aukera historikoari heldu eta elkargo bakarari bai erraitea gombidatua zuen plataformak Pro Prozarauz 2006 txapelketa, Jonathan eta Polin txapeldun sekulako uainak eguraldi bikaina. Eta ikuskizun hitzela izan dira, nagusi Prozarauzen aurten iduriz, jende initz. Eta, uh, ahipatzeko abraz, Jonathan González Kanariaga eta Polin Adola Purtaga nagusitu direla liaketan. Mediabazken aldiz betiko nafarroa haipagai hostilal gauean antolatua zen uh, ez tabaidaren bilduma hemen eta bestalde Katrin Segen agertzen da media Mediabazken, Katrin Segen Norda, uh, suprefeta berria bayonako suprefeta bayonan zen goizuntan bere postua beraz ofizialki hartu baitu gauk. Gitogi beraz eta bigarren gai gisa bealde zuduezten uh, beraz Panama papersen ondotik. Akitania edo eskualde handia duriz Internetek beti Akitaitania izena dute hautatzen eskualde handi jogenzat horiek eranik iritzia orain zuritza jose Luis Saizburg. Gaur, Greziatik Turkiara miliak eta miliak arrefusiatu kanporatuko hituzte. Gehienak, siriarrak dira, baina badire irakiarrak eta afganiarrak, beren errezumetako gerletatik iesika. Apirilaren laua egun, historiara pasako den eguna izanen da. Eskubide sozial eta politikoen Europa, gize eskubideen Europa, babez eta gerizaren Europa bukatu baita. Europako batasuna sortzeko onarrietako bat, Gerlatik iez izetozen jendeak gerizatzeko beharra hautsi baitute Europako estatuetako gobernu buruek. Europak, Turkiari emanen dion zos kopuru truke, Erdoganen gobernuak grezian diren errefusiatuak hartuko ditu. Jadanik, Turkian, miliun bat errefusiatu badire lauroetara ziberda, Jordanian eta Libanon bezalatzu. Eta gure Europa beratz eta algusti dunak, eunde iru eta zein mila hartuko zituela hitz eman bazuen ere iaz, Bede itza jandu beste behin. Eta Frantziak 8.000.000 refusiatu hartuko zitula, erran basuen ere, eunda 8.000.000 baino ez ditu hartu. Antzeko Espainia, amazaz 5.000.000 hartuko zitula erranbazuen ere, lareunda berroita marra baino ez ditu hartu. Mugak izteaz gain, gaurtegoiti, kamponatze jendietzuak egin inditu Europak. Inoiz ikusi eta pentsatuko ez genukena gertatuko da 2.000.000.000 apirilaren lau honetan. Luisa Ispuru, Mil Esker uh, Laster, Josu Juaristi gurekin izanen da uh, ea diputatua eta beste hainbat haute uh, txedo ordezkari estatorik abeko populuentopaketabat uh, bazen uh, kor txikan eta be, alderdi Lib, Europako alderdi librearen kideak, beraz, hori dena aipatuko dugu. Josu Joaristirekin han bera, anartean, ekiza proposatzen hau txet hemen, eh, azken diskoaz gain, beste grabaketabat ere proposatzen baitu, gaurdanik, sarean eta diskotan ere salgai, bero eta mar diran aski horotarat, eta hori, amanita sesion, beraz, amanita estudioetan, grabatutako kantuak. E são azaldu ez diren distortxoen munduan azaldu ez diren distortxoen munduan azaldu ez diren distortxoen munduan azaldu beraz hemen amanita estudiuetan grabatutakoak diren hiru kantu argitaratzen ditu hemen xarean dituzie. Entzuten al, bostak eta berritaz sortzi dira gure gobitarekin seitzan dugu. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal irratietan. Kortxikan, ALE-ek bere asambrada egiten zuen, haste buruntan hor egunez, Europar ezkerreko alderdi soberanista, beraz ALE, eta gurekin dugu, Josu, joarizti, horrekin berekin aipatzeko argatxalde honu. E.H. Bai. E bilduren autetxia, Europar lege Biltzarrean e, Eta, beraz, hor taletxo bat, joan ziste hor topaketa edo batzak ortarat. Or Ezkerra bertzalearen ordezkari gisa. Bilera berezia, pentsatzuntere, korxikan, aurten korxikaren eguera ikusirik? Bai, berezia, bai, bai. bai. E, nik uste dune historikoan, e, egon garela korsekan, eta, bueno, berei ekorrela e, ikusten dute, lan asko dute oraindik egiteko, baina egin dute haundia e, da, eta nik ustez, ba, han egitea, que ba, Europako Aliantza e, Libreak e, erabekizunean, bueno, aurretik erabekizu eta omentzue, baina, bueno, hor egitea bere urteroko batzarra, ba benetan leku aproposazio irudien eta bueno, aprobetxatuko noen baita bertakoekin piska bat egortego. Mm -hmm. Europako alderdia beraz aipatuko dugu horto paketa bat baitzen batzarra bere uh, urteko batzarra egiten zuen. Zer da hor batzaroren helburua eta talde urrena? Bai, bueno, e, dakizuten bezala ba, neu e, Europako Parlamentuko ba EH bildurentze kotatu bezena, ba, eskerreko taldean nago, bueno, ba, e, guen gielen. E, baina, e, beregunean, ehatxe bildu, erabaki zuen, eskerreko taldean sartzeaz e, gain, ba, ba, Europako Aliantza e, librearekin, ba, ba, benetan harreman e, berezia eta, eta estua nahi zuela, eta, bueno, ba, horren e, e, erakusle da, ba, neu e, egon izana, ba, ba urteroko batxarro horretan, ez? Batxarrak e, berez, ba, eh ale que artean zituen, ba beraien e, barne egiturak e, berritzea eta gero ba, hainbat eta hainbat eh gatazkei edo, edo egoera berezi buruz ba e, solastea eta eta erresoluzio edo, edo mozio batzu aurrera ba, e, ateratzea eta onartze horrela gertatu izan adibidez ba, Euskal Herriari buruzko E mozioarekin, ba, pila huriz, aruskarkartasunako e, buru, aurkeztu eta defendatu zuena, eta hau ba, batez onartua izan zena, bak ba, e, prozesuaren e, alde egin dezatela esekituz, e, bai iztatu espainolari eta bai iztatu francesari, eta beste horren beste gertatu zen, ba, e, palestienari buruzko mozioarekin, zaharari buruz, e, errebusatuen, puntuarekin eta bestein bat e, puntutan, es, bueno, alde hortatik e, interesgarria izantzen eta batzarrak gainera ba zuen, e, baita ba, ba, euskal preso politikoen egoera begiratzeko eta e, Korsikan oraindik e, perso dauden ba, militanten egoera ere ba eta eta ikusteko talde hortateko susto interesgarria izan dela, mm -hmm. Justuki uh, aipatzen duzu uh, preso politikoen kasua uh, kortxikak uh, azken uh, aste hauetan uh, erama uh, kortsikaari da eramaten uh, bidea alde hortatik, Manuel Valtzfrancntses ministroarekin ere mintzatu da hortaz, uh, blokeoa ikusten badu momentuz uh, adibidez, ez gai horri begira uh, zer erabakida edo zegogu eta eramanda presoeri begira. Ba, begira e, Euskal Herritik e, gabi mozka bera egontan, niregon nintzen e, berarekin e, izketan, baino e, gai larun batean jorratu e, zuten, nik larun batean ezin izan nuen e, hor batzarrean parte hartu, eta bueno, ba, ba, bagia zen ez, ez nintzen e, momentu hortan egon batzarrean, beraz ez izar izango zuten, baino bestanda da, e, e, ba, ba, gizarte mugimenduei begira e, jareko ziren ikusteko ba, nola, nola bultzatu nola, nola landu eh galloje ketan nola lortu ba, ba, bat e, e, presoak e, etxerako bidean jartzea eta gero ba, e, ba prozesuetan eta, eta bai ba Korsikan edo, edo ta, ba, Euskal Herrian ba, ba, nola bihurtu ba aktibo benetan aktibo E, politiko, ez? Uhum. Hor, beraz, zuk parte hartu duzun e, egun hortan, e, gaia gehiago zein izan da, beraz? Bai, gaiak gehiago izan zen korsika bera, eta, eta ipatu bezala, bat nazioarteko bat gatazkak, eta eta egoerak, ez? E, bat mozioak, e, onartu zituen e, batzarrak, e, eta bueno, ba hori izan zen piska bat egun hortakoa. E, lelengo pontua izan zen e, korsikako eh egoera ba, ba, beraiek e, e, bertako e, bertan egin zuten e, aliantzarekin ba garaipen e, elektoralaren eh e, bat, edo, edo, edo, edo bai erretarto bat e, e, egin zuten eta bueno oraindi ba zego saldituzten egiteko ta da egiteko ez hor e, bereziki eta horrek ba Euskal Herriarekin ere e, ederkia eskolatzen zuen ba Korsikako egoera ba, gobernu frantsesaren estado frantsesaren eh, jarrera eta eta jokabidea eh, ba azkenko zen ikusten dalako ba, eta ez da eh, borondaterik ba, gizarteen bai euskalki gizartearen edo korsikako gizartearen eh, nahiak eta eta eskariak ba se ez eh, hori oso garbi izan ba eh, frantseko gobernuak es eh, ez esaten eh, diela Ba, gure eskabide guztiei eta horren bueno, aurrean ba, ba elkarlana eta elkartasuna eh ba klabeak e, izango direla eta direla ba, ba ikusita, no? mm. Azkenean, hori uh, da indag batzuen bateratzea da eh uh, edo espainaren uh, parean edo zapaltzailaren parean Bai, oso, nik usteet, hor, e, batxarrean zehar, ba, ipatu zirela e, hainbat gauzat, eta eriutu ziteizkidan benetan, ba, ba, interesgarriak, ez? E, irabazial izateko e, elkarlana eta, eta elkartasuna ezinbestekoak e, dira, eta nik usteet, ba, batzarra ere e, neurri baten, ba, horren e, adibide izan txala, ez? E, e, ba, autodeterminazioan onarrituta, erabakitzeko eskubidean, oinarrituta, baina e, sekolako garantzia ematen zailot, hori, bueno, Europako Parlamentuan, ba, ba, eskerreko, gainontzeko, gainerako e, mugimenduekin eta alderdi ekin, ba, egunerik guztien dugun zerbait da, ez, elkarlanak, eta, eta elkartasunak e, e, izan behar dute, ba, gure, ezakit, ba, tresnak, edo, edo giltzak, ba, horre egiteko, eta, eta bai gure gizarteak, eta Europa osoa, ba, poliki-poliki e, eraldatzeko. Mm. Horre, Rambezala, beraz, gortxikan zineten, eh? Josu Roaristi, H-Bilduren izenean, ALE taldearen baitan, European Free Alliance, beraz, uh, alianza libre bat, mozioak beraz, adostu dituzue, sustengu mozioak, tartean euskal Herriko prozesuari begira ere, uh, ala ere, holako talde batek, beraz, zer balio du azkenian politikoki, e Europar uh, lege ere zeleku du. Bueno, uste, e, gure e, parte hartzeak e, sekulako garantzia duela e, Europako Parlamentuan, ba, Europako Aliantza Libreak e, berdeekin egiten du zaldea Europan, eta gu gehu, ba, ehatzi bilduko ordezkari bezala, ba, ba, guen jelen gaudez, ba, esker e, Europako esker bateratuan, ba, Europako esker nordikoan, ba, or, osartzen garagu, Eta hor egiten dugun eh lana bete ez attendet, bueno, ba, ba, borroka, beste borroka eguneo borroka esparru bat dela, Ez guk betetzen ez baldin badugu, eh beste batzu beteko dute eta gure iz, e, gure hitza eta eta jarrerak eta eta izan beharrekoak ba gabe geratuko dira eta niretzako ba, oso, oso importantea da hor egotea. Eta talde hauen bitartez askotan ba elkarlanean aritzen garen ba Ba, Bitaldeon e, bitartez, egin ditekena da poliki-poliki baita, ba, ba Europako gizartzea ere, ba, bueno, ba, eraldatzeko bidean jarri, e, iritzi zehatz batzuk e, bultatu, posizio bat defendatu, eta poliki-poliki, eta, espero ezagun, ba, indar ere, aldatzen joatea, e, Europa batasun osoan, eta ber, e, horren bitartez, ba, Ba, erritarren zat eta, eta erri entzat eh, onurak eta aldaketak etortzen dira, hmm. Josu, goarizti, beraz egan bezala uh, kortxikan uh, zinen haste buru untan, edo batzak hortan, uh, mil esker gurekin egonik. Eh? Bai, ba, zuei. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarrekin oskal irratietan. Herri elkargo bakarraz, eztabaida tabaida zuzenean euskal irratietan, a pirilaren lauean gaueko sortzietan. Lau auzap ez parez pare, Barteli Miager, Lucien Delg, Daniel Otzomendi eta Michele Etxebest. Eleparen kontra edoalde, eztabaida ez tabaida euskal irratietan, a pirilaren lauean gaueko sortzietan, kanalduderen laguntzarekin. .eus, Euskalirateak puntu Euskalirateian webgunea, Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun Euskalirateak puntues webgunean Ittzeeta Musika apal, bainan hor gira, bainan tenorea da ala ere hitz eta putzen mankizunean hor. Tanbe gogaukko, bihar elkartzen dira bostak eta seiak artean, eta bihar esterte uh, izan Martin Kito, gurekin izanen da, Martin Kito kiduriz, uh, deskubritu du Euskararen jatorria, zein zen, zeh egitan zen, eta beherbara ezagutzen ez geroen batean bo. Ikusiko behintzat hori aipatzeko billar du goitzor du abostak, eta seiak artean, usai amezala, mementuz, seiak euskal geratietan.